Capitolul 9. Turnul Babel Unii din descendenții lui Noe au început curând să apostazieze. O parte a urmat exemplul lui Noe și a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Alții erau necredincioși și răzvrătiți și nu toți aceștia credeau la fel cu privire la potop. Unii nu credeau în existența lui Dumnezeu, iar în mintea lor considerau că potopul a avut cauze naturale. Alții credeau că Dumnezeu există și că a distrus lumea antediluviană prin potop. Simțămintele lor, ca și ale lui Cain, se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu pentru că îi nimicise pe oameni de pe pământ și blestemase pământul pentru a treia oară prin potop. Cei care erau dușmanii lui Dumnezeu se simțeau zilnic mustrați de comportarea neprihănită și de viața evlavioasă a celor care îl iubeau, îl ascultau și îl preamăreau. Necredincioșii s-au consultat între ei și au căzut de acord să se despartă de cei credincioși, a căror viață dreaptă era o mustrare continuă a căilor lor rele. Au călătorit la depărtare de ei și au ales o câmpie întinsă unde să locuiască. Și-au construit o cetate și au conceput ideea de a construi un turn înalt până la nori, ca să locuiască împreună în cetate și în turn și să nu mai fie risipiți. Ei s-au gândit că se vor asigura în cazul unui alt potop, că își vor construi turnul cu mult mai înalt decât nivelul atins de apă în timpul potopului și lumea întreagă îi va onora, iar ei vor fi ca niște dumnezei și vor stăpâni peste oameni. Acest turn era planificat să-i preamărească pe constructori, și să abata atenția altor locuitori ai pământului de la Dumnezeu pentru a se uni cu ei în idolatrie. Oamenii locuiau deja în turn chiar înainte de a se termina construcția. Camere mobilate și decorate splendid erau închinate idolilor lor. Aceia care nu credeau în Dumnezeu își închipuiau că, dacă turnul va ajunge până la nori, vor putea descoperi cauzele potopului. S-au înălțat pe ei înșiși împotriva lui Dumnezeu, dar el nu le-a îngăduit să-și termine lucrarea. Turnul era construit până la o mare înălțime, când Domnul a trimis doi îngeri ca să le încurce lucrul. Când sus era nevoie de material pentru lucru, oameni special desemnați trimiteau vorbă din unul în altul până jos. Când cererea era transmisă în felul acesta, îngerii le-au încurcat limba. Iar oamenii de jos le-au trimis materiale ce nu fusese cerute. A urca materialul până la muncitorii din vârful turnului era un proces laborios. Când aceștia descopereau că nu era ceea ce doriseră, erau dezamăgiți și furioși și îi certau pe cei pe care îi credeau vinovați. În aceste condiții nu mai era armonie în lucrul lor. Supărați unii pe alții și, nefiind în stare să-și explice neînțelegerile și cuvintele ciudate dintre ei, și-au părăsit lucrul, s-au despărțit și s-au răspândit pe tot pământul. Până atunci, oamenii vorbiseră o singură limbă. Un fulger din cer, ca semn al mâniei lui Dumnezeu, a zdrobit vârful turnului și l-a trântit la pământ. În felul acesta, Dumnezeu a vrut să-i arate omului răzvrătit că El este suprem.